כן. הספקתי אה, כשכתבנו שבשבוע הבא חברה שלי מבן עמי. אה, זה פוקר, פה קרה פה מול הבת חולים, זה כן. ככה. כן. מעניין בה, הוא כמו... מישהו מבן עמי. כן. היא, היא סתם סוחרת שם, כן. אה. טוב, אוקיי. מה המצב? אז אה, בואו קודם נקרא, אחרי זה אולי, סתם? על... <laughs> לא יודע. אוקיי. הוא לא כתב את זה בסדר מסוים? <laughs> <laughs> <laughs> לא, <laughs> <laughs> <laughs> לא חשוב. אז נקרא. הרבה פעמים הוא מתחיל, גם פה אני רואה, אני מדבר על הכתבים שלו, שאני מכיר את זה, אני פחות מכיר באיזשהו תיאור של משהו טבעי, של מקום או מצב. יש לו אה, שלושה ספרים שנקראים... אה, אה, לא זוכר איך קוראים להם, אבל מדיטיישן און לייף או משהו כזה, שזה הרבה מאוד שיחות שהוא ערך, ושם זה ערוך בצורה עוד יותר מסודרת, זאת אומרת, זה איזשהו קטע על טבע, ואחרי זה תיאור של מישהו שהגיע אליו, ואז שאלה ואז תשובה, okay. כאילו. אז, אז גם פה הוא בערך עושה כן, אותו כן. דבר. כן, אז הוא כותב ככה, דרך המחוז הזה זורם נחל. אלה אינם מים שקטים הזורמים בנחת אל הנהר הגדול, אלא נחל רועש ועליז. כל האזור מסביב מלא גבעות, בנחל יש מפלים רבים, ובמקום אחד יש שלושה מפלים בעלי גבהים שונים. הגבוה ביותר הוא ההומה, הרועש ביותר, השניים האחרים אינם רמים, אלא בסולם מינורי. לשלושת המפלים האלו יש מרווחים שונים, כך שישנה תנועה מתמשכת של צליל. צריך להקשיב כדי לשמוע את המוזיקה. זאת תזמורת המנגנת בין הבוסתנים, בשמיים הפתוחים, אבל המוזיקה נמצאת שם, צריך לחפש אחריה, צריך להאזין, צריך להיות עם המים הזורמים כדי לשמוע את המוזיקה. את חייבת להיות השלם כולו כדי לשמוע את זה. השמיים, הארץ, העצים המתעמרים לשמיים, השדות הירוקים והמים הזורמים, רק אז תשמעי אותה. אבל כל זה הוא טרחה רבה מדי. אנחנו קונים כרטיס ויושבים באולם, מוקפים באנשים והתזמורת מנגנת או שמישהו שר. הם עושים את כל העבודה עבורנו. מישהו מלחין את השיר, אחר מנגן או שר ואנחנו משלמים כדי להקשיב. כל הדברים בחיים, מלבד כמה מעטים, הם יד שנייה, שלישית או רביעית. האלים, השירים, הפוליטיקה, המוזיקה, כך שהחיים שלנו ריקים. בהיותם ריקים, אנחנו מנסים למלאם. במוזיקה, באלים, באהבה, בצורות שונות של בריחה, והמילוי עצמו הוא הריקון. מכיוון שיופי אינו ניתן לקנייה. כה מעטים מבקשים יופי וטוב, ואדם מסתפק בדברים מיד שנייה. להתנער מכל זה, זו המהפכה האמיתית היחידה. רק אז קיימת היצירתיות שבהוויה. אני איבדתי אותך פה. מישהו מלחין את השיר חבר עכשיו, אנחנו יושבים כדי להקשיב, ועד כאן הכל ברור. כל הדברים בחיים, מלבד כמה מעטים, הם יד שנייה, שלישית או רביעית. האלים, השירים, הפוליטיקה, המוזיקה. כך שהחיים שלנו ריקים, ריקים. בהיותם ריקים, אנו מנסים למלאם במוזיקה, באלים, באהבה, בצורות שונות של בריכה. המילוי עצמו הוא הריקום. מה זה אומר המילוי עצמו הוא הריקום? זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן רצים למלא. אז אנחנו כאילו עובדים על ריק, זאת אומרת במקום להגיע למקור עצמו, שהמקור עצמו בעצם כמו שראית מה, מהמשל, זה להיות עם החיים עצמם, לא עם דברים מלאכותיים, עם... פה הדוגמה זה הטבע, אבל זה לא משנה, תמיד את יכולה או להיות עם המצב, או להיות עם איזה שהם, בואי נגיד, דעות על המצב, כן. דעות על המצב זה תמיד יד שנייה, כי זה לא המצב. כימו... אז, אז כשהוא אומר שאנחנו קונים כרטיס לשמוע, כן. תזמורת זה, זה יד, זה, כאילו, זה לא במקום, המצב. כאילו במקום להיות כאילו בטבע. אמן יוצר, mm -hmm. אתה הולך mm -hmm. לקונצרט. במקום לנגן בעצמך? תראי, במקום... זה אפילו יותר מלנגן, זה לעשות הכל, כאילו זה לחבר את השיר mm -hmm. ולנגן אותו. Mm -hmm. ולא לחכות שמישהו ימחא לך כפיים mm -hmm. גם. אבל... שלא תעשה את זה בשביל שימחאו לך כפיים, אלא בשביל שתעשה את זה. כן. אני חושב שכשאתה נגיד שומע מוזיקה או רועץ, כן. אנשים זה עושה להם לפעמים ציור או פיסוי, והם שופעים בתוך היצירה של מישהו אחר, אבל הם מאבדים את עצמם כאילו, והם דעה, והם כאילו, אתה יודע, מתמזגים עם הדבר הזה, כן. זה לא, זה לא סכנט, זה לא כיסוי, כן. זה כאילו, גם דרכים, בטח שהם שרים או הם מנגנים מהשפה. קשה לך להישאר עם דעה, כי אתה, אתה בתוך הדבר, או אם אתה מצייר, אתה כבר לא יכול כל כך להיות עם דעת ה... חוץ מזה ש... אבל גם לא כולנו קיבלנו את המתת אל הזאת שאנחנו רוצים ליצור. אז רגע, אז ראשית כל, בקשר למתת אל, צריך לדבר באופן כללי בכלל על... יש שהוא מדבר כאילו שאתה בכל רגע ורגע יכול כן להיכנס למצב הזה. יצירה? של, של, כן, יצירה אפילו לא יצירה של משהו חדש. אז אתה לא צריך לייצר משהו. ברגע שאתה באמת חי את החיים, כמו שהוא מתאר פה, שאתה שומע את המוזיקה של הטבע, אז אתה, אז אתה חי מיד ראשונה. איך להיות את המצבים? אם המצב כן. הוא כאילו ללמיד אנשים את זה קשה נורא אז, נגיד, במצב כזה. אתה עומד בתוך, נגיד, שיחה. כן. כן. <mile easier> אז זה כמו שאלן וואטס אומר, אם אתה שומע מישהו מדבר ואתה לא שם לב בכלל למשמעות של המילים, אלא אתה מצליח להתרכז בצליל בכלל, זה הרבה יותר חשוב, זאת אומרת, זה מקדם אותך הרבה יותר, מה שאם תבין כל דבר שהוא אומר. אבל איך תהיה התקשורת על עצמך ה... אז בסדר, תראי, אז גם כשנמורטי מבין שלנהוג ממכונית זה דבר טכני. וכשהוא מדבר, כמובן שהוא משתמש במילים. זה לא סותר אחד את השני. יש לנו מספיק שעות ביום, <ש> שאנחנו בין יכולים בין <ש> <אח> לתרגל, כן? <אח> לא ללמוד. עכשיו, יש בעיה מסוימת איתו, וכבר הרבה אמרו את זה, בצורה הכי אה, אה, נסתי, אמר את זה אושו, שיש משל מאוד ידוע בבוגליזם על האיש שעומד על גדת הנהר, והוא רוצה להגיע לצד השני. כי פה יש נחשים ועקרבים, אז הוא בונה לו מק... מקנה סוף, הוא... הוא בונה לו רף סודה, והוא חותר בכל הכוח ועובר לצד השני. וכשהוא עובר לצד השני, אז הוא לא צריך כבר את הרף סודה, הוא יכול לזרוק אותה. וזה כל הנושא של תרגול כאילו. ואו שאומר רק רישנמורטי שהוא עבר לצד השני, הוא שכח שהיה לו בכלל רף סודה, והוא לא מסביר לנו איך לעשות זה. הוא אף פעם לא מסביר איך לעשות. שזה כאילו מינוס אצלו. מצד שני הוא דורש ממך כאילו יותר. אז פה גם כן הוא מדבר, כה אה, אה, מעטים מבקשים יופי וטוב, והאדם אד, מסתפק בדברים מיד שנייה. רוב החיים נכון. שלנו, אנחנו חיים מיד שנייה. נכון. אם אתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה באמת אה, אה, אה, אה, יצירתי כאילו, אה, אז בסדר, אז הוא לא אומר שזה לא יכול להיות, אבל רוב החיים שלנו, אנחנו... קונים כרטיס והולכים לסרט, כן? אך לא... נכון. אז, אז זה בעצם מה שהוא אומר. זה נכון גם כשאנחנו... להתנער, להתנער, להתנער מכל זה. זהו, מהפכה זה... אמיתיתפת, רק אז קיימת מצווה שבהוויה. שבהוויה. שאנחנו אפילו יושבים ומסתכלים עליו במקום כזה, או שאנחנו מדברים עליו, או שנגיד אתה, אז אתה מסלם אותו. עכשיו, כן? השאלה היא, זה גורם לזה שהמראה עצמו... בוודאי, הוא כבר לא טרי, כן, כן, אנחנו רואים אותו דרך משהו, כן. גם הצילום וגם הציון. בוודאי, זה לא זה, כן. אבל גם זה כבר יד שנייה. נכון. נכון. אין לו ברירה. נכון. זה פרדוקס ידוע כל הזמן, בסדר, אבל אין ברירה, כאילו, כי אנחנו נמצאים כל כך רחוק משם, שצריך להביא אותנו לשם, לאט לאט. צריך להתחיל נמשיך? כן. זה מוזר כיצד האדם מתעקש על המשכיות בכל, במערכות יחסים, במסורת, בדת, באמנות, אין ניתוק והתחלה מחדש. אם לא היה לאדם שום ספר, שום מנהיג, אף אדם לחכותו, אף אחד ללכת בעקבותיו, אף דוגמה. אם היה לגמרי לבדו, עירום מכל הידע שלו, אז היה חייב להתחיל מההתחלה ממש. כמובן שההפשטה המוחלטת של עצמו חייבת להיות ספונטנית ומרצונו החופשי לחלוטין. אחרת הוא השתגע, ידחק עצמו לאיזשהו סוג של הפרעה נפשית. נראה שרק מעטים מסוגלים ללבדות המוחלטת הזאת, וכך העולם ממשיך במסורותיו. באמנות, במוזיקה, בפוליטיקה, בהעילים, מה שתמיד גורם לייסורים. זה כמו, זה מה שקורה בעולם בזמן הזה. אין דבר חדש, רק התנגדות והתנגדות שגן נגד. בדת, הנוסחה היא שנה של פחד ודוגמטיות נמשכת. באמנות ישנו הניסיון לחפש משהו חדש, אבל הדת אינה חדשה. זו אותה... מה זאת אומרת הדת? מיינד. המיינד, המיינד, הדת עינה חדשה. זוהי אותה דת ישנה עמוסה במסורות, פחד, ידע וניסיון, מתאמצת למצוא משהו חדש. זו התודעה עצמה שחייבת להפשיט את עצמה לחלוטין על מנת שהחדש יתהווה. זאת המהפכה האמיתית. זה די מטפל. הרוח נושבת מהדרום, עננים קיים וגשם, הכל שואף קדימה, מתפשט ומחדש את עצמו. זה פשוט, זה ממש לא מדכא, למה זה מדכא, זה מדכא, הוא מסביר לך. אבל זה לא, עובדה שהוא מדבר על זה, אם זה היה בלתי אפשרי, הוא היה מדבר על זה. כן, אני מבינה שהוא הגיע לזה, זה משמע, לא, אבל... להפשיט את עצמנו, לעשות כאילו שאין אף אחד בעולם ואין כלום בעולם בעצם. למה יש? זה רדיקה לא, יש, בסדר, את יכולה, אבל צריכה לראות את הדבר עצמו שקיים, רק כרגע ורק פה, אנחנו צריכים להבין שזה לא שאת צריכה להפוך למשהו שכל הזמן הוא ככה. אוקיי, okay, זה קורה יותר, יותר אם טוב. את עושה את זה ברגע מסוים, אז ברגע הזה הכל בסדר. איפה? וזה לא, עכשיו, זה חשוב, זאת אומרת, זה מוזר כיצד האדם מתעקש על המשכיות בכל. עכשיו, מאיפה ההתעקשות על ההמשכיות? מהרצון שלנו בביטחון. מהאיכו. מה, מהרצון שלנו בביטחון. Okay. וכמובן שאם את אה, לגמרי, לגמרי, לגמרי טרייה, okay. פתוחה, אז okay. את, אז את okay. לא, לא את, את, אין לך, לך ביטחון. Okay. אומרת, okay. המחיר של זה זה ביטחון, okay. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן רוצים ביטחון. Okay. ולכן אנחנו okay. ממשיכים. Okay. כי, כי זה הרבה יותר פשוט. Okay. זה מרגיע? אנחנו כל הזמן הולכים לידוע ולמוכר, נכון בדיוק בדיוק, אבל אני חושבת נגיד אני פרקטית, כן, הכל אני עושה יד שנייה ויד שלישית, כן, כן, שנייה, מוזיקה מיוטיוב, כן, הסדרות מה... כמוך, כן, מהנטפליקס, כן, נכון, אני גם עושה לפחות בטבע, כן, אני גם יושבת להתבונן וגם אני מודדת, אבל הכל יד שנייה. קוראת ספרים שמישהו אחר כתב? שרה במקהליו שמישהו אחר כתב? מה אני עושה? נכון, אני עושה עגילים בעצמי, ואני מציירת. כי ציירתי השבת. נו, בסדר. נו, בסדר. אלף, בשירה יש חלק שהוא, נכון, מישהו אחר כתב, אבל איך לשיר, זה את. להשאיר נכון, להשאיר עם הכבדה הנכונה, עם הבגש עם הקטן. <קש> לא צריך להפוך את זה הוא uh, כאילו, oh, מאוד רדיקלי, זה ברור. זה <כן> גם ידוע, זה <קש> <כן> לא... <ו> והעובדה היא גם שהוא דיבר, כל החיים שלו הוא דיבר לאנשים, זאת אומרת, הוא גם כן כאילו העביר להם דברים מיד שנייה. כן. אבל, אבל אנחנו צריכים לחיות בשקט, עם... הפרדוקס הזה הוא לא צריך להפריע לנו. אנחנו, בואי נגיד ככה, בצורה הכי פשוטה, אני אגיד לך דבר כזה, אם את יושבת או במדיטציה או לא במדיטציה, למשל, ואת רואה את המחשבה שלך, ואת רואה את המחשבה שלך, אז הכל טרי לגמרי. כן, כי רגע אתה חד, אתה בטוח, צלול. כן, כן, כן. אז זה לא משהו בשמיים. כן, כן, זה קורה. זה קורה. עכשיו, גם אם את בקונצרט, ואת ממש רואה ושומעת את מה שקורה, אז זה בסדר, אם את למדן גדול ואת אומרת, טוב, זה סול מינור ואחרי זה יבוא זה, או זה החלק השלישי בסונטה ועכשיו זה לארגו וכל זה, <laughs> או שאת אומרת, אה, מוצארט כן, הוא היה גאון, או שאת אומרת, מה זה מוצארט לעומת בטהובל, <laughs> השאלה אם את באמת נמצאת בקונצרט, או ש... עכשיו, אני לא חושב שבאופן... אבסולוטי, או באופן עקרוני, אה, להיות בטבע זה יותר מאשר להיות בקונצרט. אה. או משהו לנסוע ברכבת, אה. או משהו לנגוע באוטובוס. זה לא הדבר. זה, זה השאלה, זה זה זה זה זה זה. זה, איך את ניגשת לזה, אבל כמובן יותר קל, כאילו הרבה יותר, זה כמו שיותר קל לראות את המחשבות שלך כשאת במדיטציה, מאשר כשאת מדברת עם אנשים, אז יותר קל להיות במציאות או ברגע כשאת בטבע. מאשר כשאת במקום שכבר המסגרת עצמה היא כזאתי שמעלה בך כל מיני דברים שהם המשכיות בעצם. אז זה ברור שנגיד, אני אתן דוגמה סתם, שנגיד שבאמת את, את, את, את מנגנת, בקונ... מנגנת בקונצרט, לא, כבר לא שומעת, מנגנת בקונצרט. עדיין, מה את עושה בעצם? מחזיקה את הכינור, ואת צריכה ללכת אחרי התווים שכתב הקומפוזיטור, ואת צריכה להיענות, אז זאת אומרת, את כאילו... זה כאילו מתקרב לשיא היצירתיות, ועדיין את בתוך הזה. ולעומת זאת, אפילו אם את, אני יודע מה, אם את באוטובוס, ואת מחליטה לדבר עם זה שלידך, את יכולה להיות ספונטנית לגמרי. זאת אומרת, זה לא המקום, זה לא הסביבה, למרות שכמובן, יש סביבות שיותר מאפשרות את זה. ומה שהוא מתכוון פה, זה... המוזיקה נמצאת שם, צריך לחפש אחריה, בטבע, צריך להאזין, צריך להיות עם המים הזורמים כדי לשמוע את המוזיקה, זאת אומרת, להיות אחד איתם. את חייבת להיות השלם כולו כדי לשמוע את זה, השמיים, הארץ, העצים המתעמרים לשמיים, השדות הירוקים והמים הזורמים, רק אז תשמעי אותה. ופה בעצם מדבר במידה מסוימת על... בעצם גם על כל הנושא הזה שפעם דיברנו עליו של התלותה הדתית שהכל הוא ביחד בעצם וגם בעצם על התפשטות מהאני זאת אומרת אם את חושבת אני אני והשמיים שמיים וה, והנחל נחל אז את לא שמה אם את מורידה את הנושא הזה של ההפרדה בין הדברים ואת מצליחה להגיע למצב שאת כמו הכל או שאת הכל, אז את שם. כן, אז אני מתמזגת. כן, כן. ואז האגו לא משחק. בדיוק. יפה. כן. אבל הוא אומר, אבל זה לא פשוט. כל זה הוא טרחה רבה מדי. ברור. אז הוא... למה הוא כותב את זה אבל למכתבים, לחברה צעירה? כן. מה, הוא יכול לכתוב את זה לכל תלמיד שלו בכל... כן, כן, אני לא יודע. זה מכתבים שיכתבו בין יוני 48 למרץ 1960. כן, כן, כן, 12 שנה, כן. אתה יודע, נכון. בסדר, אני לא יודע, כן, בסדר, זה... עכשיו, את המפלים הזה, אני רואה את האזור הזה של אנגליה. כן, כן. דבעות. נקרא עוד אחד. לחקלאים מהאזור הייתה ארנבת יפהפייה, חיה ובועטת. אשתו נשאה אותה אליו, אחת הנשים אמרה, אני לא יוכלה להסתכל, והאיש הרג אותה. תוך כך, כמה רגעים, מה שהיה קודם חי עם אור בעיניו, הופשט מאורו על ידי אנשים. כאן הם מורגלים בהרג של חיות, כמו במקומות אחרים בעולם. הדת אינה אוסרת להם להרוג. בהודו, שבה במשך מאות בשנים נאמר לילדים, לפחות בדרום, בדרום בקרב הברעמינים, לא להרוג, כמה זה אכזרי להרוג, ישנם ילדים רבים, כאשר הם נדלים. הנסיבות מאלצות אותם לשנות את התרבות שלהם בן לילה. בוכלים בשר הם הופכים לקצינים בצבא כדי להרוג ולהיהרג. בן ליל הערכים שלהם משתנים. מאות שנים של דפוס תרבותי מסוים מושלכות הצידה והם מאמצים לעצמם דפוס חדש. התשוקה לביטחון בצורה כזו או אחרת היא כל כך דומיננטית שהדעת תסתגל לכל דפוס שיענית לה והגנה. אבל אין שום ביטחון, וכשהאדם מבין את זה באמת, יש משהו שונה במהותו. אשר יוצר דרך חיים משל עצמו. את החיים האלה לא ניתן להבין או לחכות. כל שאדם יכול לעשות ולהבין ולהיות מודע לדרכים בהן אנו מחפשים ביטחון. המודעות הזו מעניקה חירות משל עצמו. זה ממש התמצית של התורה שלו, שאת החיים האלה לא ניתן להבין או לחכות. את לא יכולה לרצות לחיות את החיים האלו או להחליט או, או לבנות את זה. כל שאדם יכול לעשות ולהבין ולהיות מודע לדרכים בהן אנחנו מחפשים ביטחון. זה הכל, זה נקרא אצלו to see the false in the false. אז רגע, פה מחפשים ביטחון, זאת אומרת בעיניו, כשמישהו עובר מלאסור להרוג, לצריך לאכול בשר ולהרוג, זה בעצם, אין הבדל בעיניו, כי בשני המקרים הוא מחפש משהו ביטחון. משהו כזה ש... כן. זה, זה וזה הם אותו דבר. לא, כן. הוא כן, כן, הוא טוען אין, כן, אין ביטחון. ואז כל, אבל, כל החלטה שלך... את של כל היו... הדברים האלה אנחנו עושים בשביל לחפש ביטחון. כן. אבל החיפוש של הביטחון הוא שמונע מאיתנו את הביטחון. אז אנחנו צריכים לא להחליט מראש אפילו על דבר שכאילו נראה נורא חיובי, לא להעור. או... נכון. ולהגיד... לא צריך להחליט. לא לדבר, כן, רייס גיו איז נוריו. פשוט לא להרוג, אבל לא להחליט. זה ברור שאם את תהיי במקום ואת תמותי מרעב כמעט, ויש שם מערנבת, אז את תאכלי אותה. נכון, גם שלא מרעב, אם היא במקסיקו, אל תדאג, אם לא היה החלטת שאת צמחונית, אז את לא תפעלי כמו שצריך, כי החלטת שאת צמחונית. נשאר ככה. כן, כן, כן, זה הכוונה. זאת אומרת, הבחירה צריכה להיות כאן ועכשיו כל הזמן. כן, עכשיו, הוא גם אומר, לא, כן, אבל זה, זה משתמע כמובן. פה הוא אומר דבר מאוד מאוד ברור, ולכאורה פשוט, כל שאדם יכול לעשות הוא להבין ולהיות מודע לדרכים בהן אנו מחפשים ביטחון. זהו. כל פעם שאת רואה שאת עשית משהו, בגלל שכך עושים, או ככה מרגילה לעשות, או, או ככה, ככה נכון, שזה או שזה ככה, צריך, שנכון, ככה צריך, ככה צריך, okay. או, או, או ככה זה. עכשיו, שוב, הוא טוען, okay. כמו הבודהיזם דרך אגב, שבעצם הראייה הזאת... הוא לא בודהיסטי? לא, לא. לא, לא. לא. Mm -hmm, הוא בודיסט בודיסטי, לינדי, אחר גדל אינדי, וגידלו אותו, אותו התיאוסופים, okay. והאמת שהוא כן קיבל חינוך בודהיסטי, כי זה היה חלק חשוב מהמונות שלהם. אבל הוא לפחות טען שהוא לא כלום, כן. הוא לא בודיסט, הוא לא אינדין, הוא הינדי, לא תיאוסופי, לא כן, הוא... כן. כן. כן. כן, כן, עצם זה שאת אומרת שאת בודהיסט, כבר את מכניסה את עצמך לרשת ביטחון. כן. אז הוא, הוא נגד, כל, נגד כל, רשת ביטחון. וזה תמיד אם כן. אומר שאתה לא בודיסט, אלא בודישט. <laughs> בודיש, כן. כן שבעגנים הם I-S-H. כן, אז לא היה ליהודי, אלא היה ליהודי. כן, כן. אז זה בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת לראות, לראות מה קורה לנו, ובעצם זה שאנחנו רואים מה קורה לנו, אז אנחנו מבוססים את ה... אז כשאנחנו באמת רואים את זה, אז זה נראה לנו פשוט טיפשי, וכשזה נראה טיפשי אז אנחנו מפסיקים עם זה, אבל אנחנו לא יכולים להחליט שאנחנו מפסיקים עם זה. אני מבינה, אבל זה בעצם כמו לראות את הקאמה או את ההתניה. ודאי, זה כן. קונדישנינג. כן. אז בעצם זה מאפשר לנו אבל כן להחליט שהפעם במקרה הספציפי הזה אני לא יארוגו, אני לא אוכל בשר כי יש לי פשוט. כן. אז אני לא, כן. לא צריך. אומרת, כן. ואז כל פעם. כן, כן, אבל לראות, לראות למה אני עושה מה שאני עושה, זה המודעות בעצם. אני, אני חושבת הרבה הרבה הרבה עסוקה בעניין שלי, שאני כל כך מפחדת מהפנסיה, מה יהיה, שאני, כאילו כבר, אם, יכול, אם, אם לא היה לי בכלל בעיית ביטחון, כבר הייתי מעיפה עבודה מאחוריי, כבר חי, נוסעת להודו להיות שם בגרושים, כן. להשכיר את הדירה שלי, ללכת לגור בגיר כן. זה, ו, ולהיות במזרח, ולא כן. יודעת מה, אבל הפחד. בסדר. אחזיק לא, אותי זה, זה, בעבודה. זה, זה נטעו כן. בך, כן. זה לא את השנה. הכניסו לך את זה כל כך חזק שאת... אחי, ש... אני אוהב את על בני, סיפרתי לך. כן, בטח, כן. כן. כאילו, אבל כן. לא, כן. לא באמת צדק, זה כאילו... <laughs> ונשמע אולי, כאילו אולי הוא ידע משהו שאנחנו <laughs> לא יודעים, כי הוא היה כל כך מוכחני. <laughs> <laughs> כן. לא, <laughs> לא, בזה, אבל זה צריך אבל... ש... ש... להיות איזון בין הפחד שלך ובין חוסר התייחסות מוחלט. איפה שהוא כאילו, כן להתייחס, אבל לא ל... <laughs> לא, <laughs> לא, לא, מה שהוא אומר זה לראות את זה. ברגע שאת רואה את זה, את לא אז את כבר לא ממש שבויה בזה, ולאט לאט זה פשוט, וזה גם, וזה לא פתאום, אבל לאט לאט זה יימאס, כאילו, את תביני, כשבאמת תביני שמה שמפעיל אותך זה קולות מהעבר שפעם הכניסו לך, עכשיו את עוד חושבת שזה את. כשתבדקי טוב, את תראי שזה לא את, אין לנו שום דעה שלנו בעצם. כל הדעות שלנו זה דברים שהצליחו לשכנע אותנו שאנחנו צריכים לחשוב כך. וכשתראי באמת, עכשיו, זה ברור שהחברה, למשל, מטבע בריאתה, היא מעוניינת שאת תעבדי כמה שאפשר. אז היא תכניס לך לראש שאת צריכה לעבוד כמה שאת יכולה. כן. עד שתפלי מהרגליים. נכון. אבל כשאת רואה שזה לא בהכרח הדעה שלך, אלא זה דעה שהכניסו לך, אז תראי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואו שתגיעי בסוף לפנסיה, או שלפני זה תביני, אבל... <laughs> אם הגעתם לגיל פנסיה בעבודה או יצאתם לפני? כן, אבל איפה, המון שנה, היו לו שנים שהוא לא עבד. היו ואני... שנים שהוא לא עבדתי, ועבדתי חצי, חצי משרה בסדר, בסוף, וגמי. הרבה שנים בסוף עבדתי חצי משרה, כי לא כן. רציתי לעבוד יותר מדי. כן, ו... גם לי היו שנים שעבדתי. והייתה שנה שלקחנו בכלל חופש, כאילו, מהחיים. יצאתם למזרח. כן? מהודו. כן. מה שאני רוצה לעשות. כן, כן. כן. כן. ותדעי לך, שאנחנו חיינו משכירות, יצא שהרצאות זאת אומרת, לא, לא הפסדנו במקרה הזה כלום. לא, כמו השכירות פה. לא, מתל אביב. מתל אביב. אבל אמרתם שהייתה לכם דירה, שרקרתם. לא, לא. היה לנו בית שבנינו בחצר של הוריי, והם נמכרו ביחד עם כל ה... לא, לא הייתה לנו דירה שלי בבת שלי. הארץ יפהפייה, וככל שמודעים לזה יותר, כך היא יפה יותר. הצבע, הגוונים הירוקים, הצהובים, זה מדהים מה אדם מגלה כאשר הוא לבד עם האדמה. לא רק החרקים, הציפורים, העשב, מגוון הפרחים, האבנים, הצבעים והעצים, אלא גם המחשבות אם האדם אוהב אותנו. לעולם איננו לבדנו עם שום דבר, עם עצמנו או עם הארץ. זה קל להיות לבד עם התשוקה, לא להתנגד אליה על ידי פעולה מכוח הרצון, לא לתת לה להתגלגל לשום פעולה, לא לאפשר את ההגשמה שלה. לא ליצור את ההפך ממנה על ידי הצדקה או גינוי, פשוט להיות איתה ביחידות. זה גורם למצב משונה מאוד, חף מכל פעולה מכוח רצון. פעולה כזאת, פעולה מכוח רצון, היא היוצרת התנגדות וקונפליקט. להיות ביחידות עם התשוקה, יוצר טרנספורמציה בתשוקה עצמה. שחקי עם זה וגלי מה קורה. מה זה להיות כזה? אל תאצי שום דבר, אלא יתבונני בזה בפשטות. מה? מה זה להיות ביחידות עם התשוקה? להיות מודע, להיות מודע, להיות ממש מודע לתשוקה, זאת אומרת להיות ממש מודע למה שקורה לך, כן? זה יותר טרנפורמציה בתשוקה עצמה. אוקיי, אבל מה זה עם הרצון? לא, הוא אמר, טוב זה משפט ארוך, זה קל קל במרכאות, לא חשוב, להיות לבד עם התשוקה, לא להתנגד עליה על ידי פעולה מכוח רצון, אה, לא לתת לה להתגלגל לשום פעולה, לא לאפשר את ההגשמה שלה, לא ליצור את ההפך ממנה אה, על ידי הצדקה או גינוי, פשוט להיות איתה ביחידות. זה טוב. גורם למצב משונה מאוד, חף מכל פעולה מכוח רצון. אני אגיד שאני מרגיש כעס, צופה, לא משנה. כן. אז אני לא כוח עוצרת, זאת המדינה, ואני לא זורם איתו. אתה אומר, לא זורם איתו. בוודאי. אז אני מתנתק. אתה מתנתק ממנו, אתה מסתכל עליו. לא זורם איתו, זה כאילו לא נותן לו... אבל אתה גם לא מתנגד אליו. זהו, יפה. כי ה... נגיד, כאילו, הכעס... כן. בזמן T פלוס אחד, זה לא הזמן כעס בזמן T. את עכשיו צריכה להתבונן מה קורה אצלך עכשיו. אוקיי, נרואה כעס. כן. עכשיו, מה זה לזרום איתו? לזרום איתו, זאת אומרת, לתת לו להמשיך, ולהמשיך לרדוף אחריו, כאילו. לתת לו לפעול. לתת לו להפעיל אותי, כאילו? כן. עד שאת כאילו, הגל הזה עובר, נגיד? ראשית כל הגל עובר, וככל שאת מתבוננת פה יותר מוקדם, הוא נגמר יותר מהר. אז רגע, אני צריכה ככה. יש איזה נקודה שאני לא... אני לא מתנגדת, אבל אני לא, לא נותנת לו להפעיל אותי. אז... כן. זה לא, זה שונה מהתנגדות? בוודאי. את לא עושה כלום, אתה מסתכלת אבל. אבל איך אני לא נותנת לו... אה. מה זה אני בכלל? איך אני לא נותנת לו להפעיל אותי? בזה שאני מתבוננת? כי את מתבוננת. לא? אם הוא מפעיל אותך, אז הוא מפעיל אותך. את לא מתנגדת. אה. את לא בהכרח, הנה. תגיד שאני כן מתעצבנת או משהו, אז אני אומרת, אוקיי, תעצבנה. לא לתת לה להתגלגל לשום פעולה, לא לאפשר את ההגשמה שלה, לא ליצור את ההפך ממנה על ידי הצדקה או גינוי. כי את חושבת שאת מנהלת את עצמך, אבל את לא באמת מנהלת את עצמך. אז להכיר בזה. לא. אלא זה... זה זה מנהל אותך. נכון, אז מה, לתת לו לנהל אותי? לא, להתבונן בו. אבל אם מתבוננים בו, את כבר לא תזדהי איתו. ואם את לא תזדהי איתו, אז הוא לא ינהל אותך. הוא מנהל אותך רק כי את מאמינה okay, שזה את. לא אני לא אתן לו לנהל אותו, אלא הוא לא ינהל אותי, כיוון שאני הפכתי אותו... מתבוננת ש... בו, ש... כן, לאובייקט. לא okay. okay. okay. וזה לא את כבר. וכן, זאת אומרת, להוציא את כל עניין הפעולה, בעצם? כן, כן. בעצם כל עניין הפעולה. כן. לא להדוף, ולא לתערב, ולא... זה מעניין, כי בספר נדבר הרבה על... התגוננות ידידותית ברגשות. נכון, בטח, כן. זו טקטיקה לגמרי אחרת שהוא ממש, אה, פחד! אה, חלדה! והוא טוען שזה סופר, זה עצה שהוא כשהוא היה ילד, הוא אומר שזה נוראי זה הכל, אבל אתה איזה טקטיקה... מחבק את הפחד. כן, מחבק את הפחד. זה זוכרת שאמר לי, אני לא יכולה לשקוע פעם, הדוקר מהמרים, גדעון רון. גדעון רון. הוא אמר לי על כאבים. גדעון רון. ויש בזה משהו, mm -hmm. כי חלק מהאגו ההתנגדות לא. כן. Okay. זאת אומרת, אתה מוריד את החלק של ההתנגדות. No, בסדר, אבל זה... פה הוא אומר גם כן, חף מכל פעולה מכוח רצון. אתה, אתה כן מסתכל okay. על זה, וכן בידידותיות, אבל 아, אתה, בידיד... אתה מסתכל על זה, אתה לא, לא מזדהה עם זה. Okay. זה הבדל גדול. Okay, לא גם מסתכל, הוא לא אומר להזדהות. לא, לא, רק להגיד לו שלום, אהלן, בוא נהיה חברים. בסדר. כאילו, בשביל, לא בשביל להגיד לו שלום, okay. אתה צריך להבין שאתה לא הוא. ‫כן, זה מה שמקביל וזה מה שהופך אותו לחלש. ‫כן, או לטיפשי, כאילו לפעמים. ‫לפני שבוע קרה לי משהו, ‫מעניין אותי מה אתה תגיד על זה, ‫שמישהי כעסה עליי מאוד פתאום. ‫כן. ‫לשלושה דברים. ‫עכשיו, הבנתי שזה דברים מטומטמים ‫ומשהו פה. ‫-כן. ‫עכשיו, אני פתאום, בהתחלה, ‫וואו, כזה, אתה יודע, ‫זה הפעיל אותי בטרקה, הבנתי רגע, זה, היא פשוט כרגע צריכה לפעוס עליי. כן. כאילו, <laughs> בשנייה... יש לה משהו כאב. לא, חברה ממש ממש טובה. בשנייה שהבנתי שהיא כרגע צריכה לפעוס עליי. כן. כאילו שחררתי את זה. נכון, זה כך... לא אני. כן. זה, זה לא פגע בך כן. בכלל, זה, זה לא אלייך, זה, לא... זה לא קשור אלייך. כן. לא, אפילו, אפילו, נגיד אם היא חושבת זה קשור אליי, אבל זה רק צורך כרגע, זה לא באמת. זה שלה. כן, בדיוק. זה ואז, מה שקשור. ואז פתחתי ארבע הסכמות גם, שאתה יודע, ששלחתי לכם את הכותרות שלהם, שדברים כן. זה, מי שאומר לך משהו זה שלך, כן. וברגע שפתאום הבנתי איזה מין שיבור כזה, יאללה בסדר, כן. <laughs> <סטע>, זה יעבור הגל, <laughs> כן. אז היא צריכה, ומעניין אותי עם, איך אתה... בדיוק ככה, כי אם אתה מבין שאף אחד לא יכול באמת להעליב אותך, אלא אתה מחליט אם מעליבים אותך או לא. אז... <Feniley> זה סוג של התבוננות. אז זה התבוננות, על מנה את לא נכנסת לזה. אתם כאילו הסתכלתי על זה זה כל מה שמדובר פה. ונתתי לגל לעבור עליי. כן, זה כל מה שמדובר פה, כן. להתבונן במקום לנסות להתערב. כן. כי בלאו הכי אם את כאילו מתערבת, אז זה לא באמת את. זה כל מיני התניות שלך. כן. שאם כועסים עלייך, אז את צריכה למשל להיעלב. או להתנצל. או להתנצל, או לכעוס בחזרה, או משהו לעשות. Mm -hmm. עכשיו, פה צריך באמת להבחין, כאילו, זה מצד החוכמה, זאת אומרת, הוא כל הזמן מדבר מצד החוכמה. מצד הקומפשן, לפעמים את צריכה לעשות את עצמך שבאמת את, את, את לא מרגישה טוב. Mm -hmm. את לא יכולה להגיד לה, את <עת> מה, מה שאת אומרת זה, זה, זה עובר לי מעל הראש, <עת> כי זה <עת> יכול להגיד אותה זה... עוד יותר. זה שלך, זה לא שלי. זה שלך, זה לא <עת> שלי. זה הייתי <עת> <לשלי>. אומרת <עת> <עת> לרינת הרבות. <עת> בדיוק. שזה הייתה מתעצבנת הרייטה? נו, בטח, כן. <וואי> כן, זה מה זה, זה אומר, אתה, אתה... שלא פגעת באב, לא, אני מבטלת את <אז> כאילו שוב אפשר <אז> כן, לפגוש כן, עליי, כן, עליי. לא רק מבטלת נכון. את החשיבות שלה. <אז> את אפילו לא נהנגת ממנה, <אז> היא לא מספיק חשובה. <אז> <אז> הם אומרים שזה <אז> צריך להיות, מבחינתך זה צריך להיות כמו ברווז שנכנס למים, הוא יוצא החוצה וכל הטיפות נוזלות ממנו בלי להפריע לו. <אז> <אז> אבל מבחינת הקומפשן, לפעמים... את צריכה ל, ל, לשחק את המשחק, כאילו. אפילו ש... ודרך אגב, אם את באמת מצליחה לעשות את זה, ובאמת לא להיפגע, את יכולה לעשות את זה בצורה הרבה יותר מוצלחת. <SPEAK> <את ת Alright> לשחק את המשחק. בגלל שהייתה לי תודעה לזה, ופתאום קלטתי את זה, אז התנצלתי כי הבנתי שזה מה שהיא מצדמנה. היא רוצה את ההתנצלות שלי. אבל הכל היה כאילו... בדיוק, משחק. זה לא נכון, כאילו אני רואה סדרה ואני רואה מה שקורה שם ואני מבינה את זה, כן, כן, כן, וואי זה שירוק, שירוק אבל זה בדיוק הפירות של התובנה, של הראייה, של התודעה הערה כל הזמן, ומה קורה פה, האמת שזה התחיל מזה שהיא כל כך עוצמתית, שאמרתי לעצמי רגע, מה קורה פה, המשפט הזה יצא לי, מהפה, הסברים אחר כך. המשפט הזה יצא לי לעצמי, נעמה, מה קורה פה? בואי תבדקי רגע מה קורה פה, כאילו. כן. דיברת על עצמך, כאילו, כאילו, זה ננחיה. עצרתי, בדיוק אותה, רגע, בואו, לבדוק מה קורה פה. כן. מה זה הנופק? לא חשוב, עזוב. חינוך, למה אנחנו מתכוונים בזה? אנחנו עובדים... אנחנו בפרק חדש? כן. מכתב חדש. מכתב חדש. אנחנו לומדים קרוא וכתוב, רוכשים טכניקה הכרחית לפרנסתנו, ואז אנחנו נזרקים לתוך העולם. מילדות נאמר לנו מה לעשות, מה לחשוב, ומבפנים אנחנו מותנים עמוקות על ידי ההשפעות החברתיות והסביבתיות. חשבתי, האם ניתן לחנך את האדם מבחינה חיצונית ולהשאיר את המרכז חופשי? האם אפשר לעזור לאדם להיות חופשי בפנימיותו ולהיות חופשי תמיד? שכן רק בחירת... בחירותנו אנו מסוגלים להיות יצירתיים ולכן שמחים. אחרת, החיים הם עניין כה סבוך, מאבק בפנים ולכן בחוץ. אבל להיות חופשי מבפנים מצריך תשומת לב ותבונה מדהימה. אך מעטים רואים את החשיבות שבכך. אנחנו טרודים בחיצוניות ולא ביצירתיות. איך אתם? <אנת> כי יצירתיות okay. אצלו זה חופש, 아, זה תנאי ליצירתיות. Okay, uh, אבל על מנת לשנות okay. את כל זה, חייבים להיות לפחות אחדים אשר מבינים את הצורך בכך, אשר בעצמם מטפחים את החירות הזו בתוכם. זהו זה <אנת> עולם מוזר. 아, זה, אז כן, אז חינוך אפשרי. בוודאי, okay. הרי הוא okay. פתח okay. <אנת> שלושה בתי, ארבעה בתי ספר, כן, והוא חינך את התלמידים שם. העיקר הוא שינוי רדיקלי בלא מודע. אף פעולה מודעת של הרצון אינה יכולה לגעת בלא מודע. כיוון שהרצון המודע לא יכול לגעת בחיפושים הלא מודעים, בהשתכחויות, בדחפים, השכל המודע צריך לרגוע, להיות דומם. העיקר הוא שינוי רדיקלי בלא מודע. אף פעולה מודעת של הרצון אינה יכולה לגעת בלא מודע. איך אפשר להשפיע עליו מרצוננו? כיוון שהרצון המודע לא יכול לגעת בחיפושים הבלתי מודעיים, בהשתוקקויות, בדחפים, השכל המודע צריך לרגוע, להיות דומם, לא לנסות לדחוק את הלא מודע אל תוך דפוס פעולה כלשהו. תחשבי על הלא מודע בתור קונדישנינג, בסדר? לתת לו להיות קיים בלי לנסות כלום. כן. ללא מודע יש דפוס פעולה משלו. מסגרת משלו שבתוכה הוא מתפקד. המסגרת הזו לא יכולה להישבר על ידי שום פעולה חיצונית, ורצון הוא פעולה חיצונית. אם זה אכן נראה ומובן, התודעה החיצונית דוממת. ומכיוון שאין שום התנגדות שנוצרת, שנוצרה על ידי הרצון, אנחנו מגלים שמה שנקרא הלא מודע, מתחיל לשחרר את עצמו ממגבלותיו שלו. <ש> <ש> רק, <ש> אז, <ש> רק אז, רק ישנה טרנספורמציה רדיקלית בהווייתו הכוללת של האדם. עכשיו, בוא, אני אקרא ללא מודע ה-conditioning, <הקונדישנין>, בסדר? אז... התודעה החיצונית דוממת, ומכיוון שאין שום התנגדות שנוצרת, נוצרה על ידי הרצון, הרי הוא אמר, רצון זה תמיד אה, אה, אה, יוצר התנגדות, זה ניסיון לשנות משהו. רצון זה לשנות, כן, לעשות משהו, לשנות, כן. כן, אז אם אתה לא מפעיל את הרצון שלך, אז אין שום התנגדות, אז אנחנו מגלים... שהקונדישנינג מתחיל לשחרר את עצמו ממגבלותיו שלו. הרי מה זה כל הנושא של קארמה? קארמה זה קונדישנינג. תרגילי. עכשיו, תרגיל. אם תרגיל. אתה רואה שהקונדישנינג פועל, okay. ואתה לא עושה כלום, okay. אז הוא, הוא, הוא נמחק, כאילו, הקארמה נמחקת. היא מפסיקה להיות אני פעילה. רואה אותו, אני רואה אותו פועל, הוא מפסיק לפעול מעצמו בעצם? כן, כן. אם את רואה שזה קונדישנינג, אז... אה, הוא יכול לפער... רק כשאני לא מודעת אליו, אז הוא חוזק, אז הוא... לא, לא, אני לא בכלל את ה... כן, כשאת פועלת, לא, להפך. כשאת מנסה להתנגד אליו, אז יש לו כוח פתאום, כי נלחמים איתו, יש לו אנרגיה, הוא בעצם נטען מהאנרגיה הזאת שאת נלחמת נגיד שאני מחליטה. כן, כן. לא לכעוס. כן. כן, כן. אז את מפעילה אלימות בעצם. ודווקא. ואז, ואז כן. אז יכול להיות לפעמים להצליח, אבל יכול להיות גם הפוך. אם אני רק רואה שאת כועסת, פה. ואני אומרת יש את כן? יש סיכוי שהכעס הזה ככה... בוודאי. אבל הוא כן. לא תמיד, לא תמיד בעצמו הכעס כמעט תמיד. מה? הוא עם הזמן. הוא מתפטר. נו. אז, אז בעצם קורה משהו דומה. אם? כשאני מתבוננת. כשאת מתבוננת. ואני מזרז את התהליך שכבר קורה, שהיה קורה. איזה, מתבונן. למה? להפך. אם את כועסת, כן. ואת חושבת שאת צריכה לכעוס... לא, אני כועסת, כי הוא לכעס או או... להפעיל אותי, אוקיי? כן. ולכעס אז... הוא שוכח, הוא אז... ישקוף. הוא לא, לא יתגבר. מה פתאום? הוא יכול גם להתגבר. מה, בעיקר אם, את, אם, אם, אם יש עוד מישהו, או שאת מעלה בעצמך... והוא גם עשה את זה, והוא גם בסדר זה, them? וגם, מה זה. וגם מה זה, ומה הוא חושב לעצמו, ולמה אני צריכה לוותר לו, ומה פתאום, וצריך להראות לו, וזה לא פעם ראשונה, ובכלל כולם יודעים שהיא חראית. כן, חודש ימים ככה הייתי עם הציוד לעבודת גמר. אז זה לא מעצמו נעלם. זה בסוף כן העלה מה בזה. לא, לקבל, לא, לא, לא, לא, יש אנשים, לא, מה פתאום? יש אנשים שכל החיים שלהם מוקדשים לאיזה עוול שעשו להם, אני <אח> יודע מה. כן, כן. כן? אבל אני רוצה רגע לדבר על הרצון, או להבין כן. את עניין הרצון, כן. אוקיי? כן. הרי אנחנו לא יכולים להתקיים בלי רצון, נכון שיש רצון אישי? יש, קטשי, יש אוקיי? הודעה בשבילך, בבודהיזם בכלל, הרצון חופשי זה בלוף. כי אין רצון, או כי אין רצון אין חופשי. חופשי? אין רצון חופשי. הכל תלוי. הכל, וגם שפינוזה דרך אגב, שהוא היה די בודהיסט, זאת אומרת, הוא אומר, כשאני אומר שאני עושה משהו מרצוני, mm -hmm. זה פשוט סימן שאני לא מבין מה הסיבות שמפעילות אותו. דרך אגב, גם בפסיכולוגיה, הנאורו המאוד מודרנית, מסתבר שכשאת מקבלת החלטה, את מקבלת אותה באופן לא רצוני, ואחרי זה את חושבת שאת רצית אותה. שאני, אני השתמשתי תמיד הרבה ברצון חופשי כדי לשחרר אז, אז את הזולת מלעשות כן. כן. דבר שאם הוא לא רוצה, רצון חופשי. רוצה טוב, לא רוצה גם בסדר. אה, לא, זה לא אחר. רצון חופשי, מה זאת אומרת? רצון חופשי אומר שאני... אני אתן לך דוגמה שנזרגתה, נגיד. ת, ת, נגיד, תעשי לי רגעי טובה, תרים לי את היד. למה הרמת את היד? כי אתה רצית. כי אני רציתי, אבל את חשבת שזה מרצונך, נכון? כי אני אמרתי לה שתרימי את היד, שקפ ואת שקפ החלטת... לא הסכמתי. בדיוק, ויש לך רצון חופשי. נכון. ואם עכשיו אני אגיד לך עוד פעם להגיד, להרים את היד, נכון. תרימי נכון. עוד פעם, נכון. כן. נכון. ואם אני אגיד לך עוד פעם להרים את היד... כי יש סיכוי שיגידי די. שאני לא תמיד צריכה להסכים למה שהוא אומר. שזה כבר טרטור. בדיוק, כן, כן, אין פה... זה רצון חופשי זה מיתוס שהחברה הכניסה בנו בשביל... שאנחנו נרגיש אחריות על מה שאנחנו עושים. הרי אם אין לי רצון חופשי, אז אני כאילו לא אחראי על מה שאני עושה. אם אני לא אחראי על מה שאני עושה, אז אני כאילו לכאורה יכול לעשות מה שמתחשק לי. החברה לא יכולה לחיות עם זה. אז היא צריכה להגיד לך, לא, לך יש רצון חופשי. אמנם את צריכה לעשות מה שאנחנו אומרים לה, אבל את צריכה... אבל מי מצטרף? לא, אבל את צריכה לעשות את זה ברצונך. כן. זה כמו הדאבל ביינד הידוע שהאימא אומרת לבת שלה, אני מרגישה, אני חולה, אני זקנה, אני גידעתי אותה. עכשיו אני רוצה שתעזרי לי, אבל שתעשי את זה מרצונך, לא בגלל שאני אומרת לך. <laughs> מה עושים עם זה? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו, הרצון החופשי הוא לא קיים. כל דבר שאנחנו עושים, יש לו סיבות מאחורנית. אין באמת רצון חופשי. עכשיו, לכאורה זה מדכא, אבל באמת זה משחרר נורא. זה קשה לי כרגע להכיל את זה. מבין, כי... אני לא, מבין, אני מבין. לא, אני אגיד לך למה. כן. כן. כי שטיינר דיבר הרבה על הרצון ועל הרצון כן. החופשי. כן. הרצון זה משהו מאוד מרכזי, שהוא מדבר עליו. בסדר, אז אמי על... שופנאוואר, כן. כן? אתה, כן? אתה קראת שטיינר בעניין כן, הרצון. כן, בטח. כן, אני לא זוכר ביבי... אני בפרט, לא אבל, אני ביבי... אבל אני זוכר אבל... שהוא פחות או יותר, כן, אמר כמו... שופנאור אמר שהרצון זה בכלל, בכלל מה שמוביל את העולם, כן. ככה זה כן. נראה. אבל כן. גם שטיינר גם דיבר מעבר על, על זה, גם על זה שכל אחד צריך שיהיה לו רצון חופשי. זאת אומרת, אנחנו לא, כמו שאמרת, כאילו, אתה רוצה לבוא זה מרצונך החופשי. לא, ראשית, כל, כל אחד צריך שיהיה לו רצון חופשי, זה כבר מצחיק להגיד, כן. הוא <אז אז> לא צריך. צריך. לא, אותה. לא צריך, כאילו, כל... אנחנו בעולם... כן. אנחנו לא נעשה מה, ש... מה שכל הזמן אומרים לנו, אלא אנחנו נפתח רצון חופשי. אוקיי, okay, אז זה, אני, אני, אני מכיר את זה, הניסוח כאילו הבודהיסטי הוא, הוא כאילו הפוך, אבל בסוף הוא מגיע לאותו דבר. זאת אומרת, הניסוח הבודהיסטי או של, של קרישנה אומר, אם אתה, מה שאתה צריך להבין זה מה מפעיל אותך, ומה שהוא מפעיל אותך. מפעילות אותך איזה שאין התניות. מה שאתה צריך, מה שאתה יכול לעשות זה רק לראות את ההתניות. כן. ומה שאתה צריך זה לנסות להיות בסיטואציה בצורה הכי פתוחה שאפשר ולנסות להגיב לסיטואציה בעצמה לא דרך ההתניות שלך. עכשיו, להגיד לא דרך ההתניות שלך זה קל, אבל זה מאוד קשה. אבל, אבל מה שכן אתה יכול לעשות זה לראות את ההתניות שלך, זה מספיק. עכשיו, מה זה אומר בעצם רצון חופשי? זה גם אומר כאילו אותו דבר, כן? לא להיות מופעל על ידי, על ידי אחרים בעצם. כן, זה לבחור כאילו. זה, זה לבחור, כן. כן. אבל שוב, הבחירה הזאת היא לא אמיתית. היא לא אמיתית כי, זאת אומרת, כל זמן שאנחנו לא רואים, מה מפעיל אותנו לבחור ככה או ככה. למה אנחנו בוחרים ככה? אם אני יודע למה אני הולך לבחור ככה, זה משהו אחר. אבל... ב-99% מהמקרים, אני לא יודע, אני, אני קורא לזה רצון חופשי, אבל בעצם אני עדיין מותנה על ידי הקונדישנינג שלי. והטענה היא שאתה לא יכול, אתה לא יכול להתגבר על הקונדישנינג כי הוא שמה, אבל כשתראה אותו, אז אתה תחליש אותו. זה יותר כאילו... אז לפעול בכל פעולה בתוך ראיית הקונדישנינג, בסופו של דבר כן יש שם משהו חופשי. כי אני משתחרר מהקונדישנים, זה החופש. אבל זה לא חופש חופש. זאת אומרת, זה אתה, החופש היחידי שלך זה להיות מודע. אם אני כבר לא מופעל על ידי הקונדישנים, אז אתה חופשי. אז יש בחוק, יש, לא רק אני בגלל איזה חופשי. אבל המילה של הרצון היא הבעיה פה, לא זאת אומרת שאני כבר לא חופשי. זאת אומרת, כי... אני כאילו... לא, אז, אז, אז אני אגיד לך, אז זה הפוך, שמישהו לא יעשה משהו כי אני רוצה, שם אני מכניסה את האופציה של רצונות שיט. אני רוצה שהבנים שלי יבואו ביום שישי כן, אבל אני, אבל לא, להם, אני... לא רוצה. <laughs> לא, אני אומרת, <laughs> אני עושה ביום זה רצונכם החופשי. אבל... זה הפולניות בהתגלמותה בעצם. לא, אני עכשיו מגזים. לא, לא, אני רוצה להגיד עוד, ראשית, אני רוצה להגיד בסוגריים, שכשאנחנו חיים בחברה, אז הדברים הם קצת אחרים ממה כשמדברים על זה לבד, כן? ואת יודעת, נגיד שבבודהיזם מגדירים אהבה בתור קבלה, בלי ציפייה לתמורה. עכשיו, עכשיו אני קצת כאילו בכוונה קצת מין אלייך, okay. רשע אלייך, mm -hmm. אבל אל תקחי את זה באופן, באופן אישי. זה, את יודעת, זה כמו, בדיוק כמו הפולניה שאומרת, אני הכנתי אוכל, אתם רוצים תבואו, אם לא, אני אוכל לבד בחושך כבר, mm -hmm. כן? אני לא מכריחה אתכם, אבל, אבל תדעו לכם, אם לא תבואו, אני, אני, אני אסבול כאילו. אז מה זה, מה זה אה, אה, אה, כשאת תרגישי, זאת אומרת, כשאת תרגישי באמת שאת ממש לא זקוקה להם, אבל באמת לא זקוקה להם, אז באמת יהיה להם חופש. איזה בחינה היא תגיד להם אחרת? היא זה לא זה תגיד להם, אני לא, לא, לא יודע מה. היא תגידו היא... שבישלתי, אני לא אגיד כלום. אתם, <אח> את, את, את, את... <אח> לא, לא, לא, אבל זה <אח> עניין ש... איך זה מתבטא בדיוק? מה <אח> זאת אומרת? שכבר לא... ש... שאתה עדיין, כאילו, שאתה רוצה, אתה לא, רוצ... לא צריך שהם יבואו, אבל אתה מעדיף שהם יבואו. אז איך אתה מבטא את זה? <אח> אתה לא, אתה מבטא את זה ב... ב... ב... בחיים שלך, אתה לא... <אח> אין איזה נוסחה איך לבטא את זה, אבל הם כבר ירגישו בעצמם <אח> שבאמת יש להם חופש. <אח> ולא שאני אומר להם... יש לכם חופש, אתם יכולים אם אתם רוצים, זה מסובך, גם יש לנו ציפיות מהילדים שלנו, וגם, לא יודע, כאילו, אם כמו שהוא אומר, אנחנו לא כל כך יודעים להיות לבד, זאת אומרת, זה גם כן, זה גם כן בעיה. איזה אנחנו נותנים לזה, שוב ניתנו אותנו, שאנחנו... עכשיו הייתה קצת אום כזה תזכורת, שחשבתי עליה לפני הסיבה הזאת. כשבני הוא היה נורא רוניברס, הוא באמת חי בפטאליות הזאת. כן. והוא אמר לי תמיד, כשבאות חיות יחד, הוא אמר לי תמיד, מה כאילו, תיכשר לרבנים או משהו, מה? כשהם ירצו אותי, הם יתפשרו אליי, okay. וכשהם ירצו, הם יבואו אליי. כן. Okay. והוא <שקבר> את זה נורא. Okay. אני תמיד חשבתי שזה מאיזשהו אוסר ביטחון, מאיזשהו, לא יודע, לא, לא, כאילו חשבתי על זה שלילית. Okay. <כי, מאף כי>, כאילו הציפייה מ... שלי ש... ידרוש, ה... לא, כן. ישמור יש... על הקשר עם נערים צביעים. ינהל את הקשר. את הקשר. כן, כן. כן. כן. לא איך הקשר יקרה. כן. כן. כן. ו... ו... ו... כן. ו... וכן, וזה קרה, ככה הוא אמר, הייתה לי תובנה לאט לאבי כדי כמה הוא היה. זה באמת קשה להגיע לזה. כן. כן. להגיע אבל שזה... גם, שוב, אבל אנחנו גם צריכים לזכור עוד דבר. אם הצד השני הוא לא מואר... <laughs> אז גם צריך לעזור לו, אתם מבינת? לפעמים כן צריך להתקשר אליהם. כי הם לא יאמרו, אז לפעמים, לפעמים הוא היה מתקשר, אבל כשבא לו, לא מתוך זה שאני אמרתי לשמור על הקשר, או בגלל שצריך לשמור על הקשר, אלא כי כרגע נורא בא לי לשמוע מה עובר עליו, אז אני מרים טלפון. כן, זה משהו על ידיון אחר. אבל הוא היה כל כך משוחרר, היום אני לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. מעריכה את זה, כן. כן, כי יוצבו, פעל על פי זה, על דברים שאני הייתי לא מבינה איך אפשר, כאילו, איך אתה יכול ללכת בלי פנסיה, מה אתה צריך ממש כמו לומר. כן. אני את כל הפחדים שלי הכנסתי לתוכו. כן. אז אני חוזר שוב רק על הסוף, כאילו, אם אכן זה נראה ומובן, התודעה החיצונית דוממת. התודעה החיצונית זה התודעה, הוא מפחיד פה בין התודעה והתת אבל אנחנו מדברים על זה כתודעה. ומכיוון שאין שום התנגדות שנוצרה על ידי הרצון, אנו מגלים שמה שנקרא קונדישנינג מתחיל לשחרר את עצמו ממגבלותיו שלו. רק אז ישנה טרנספורמציה רדיקלית בהווייתו הכוללת של האדם. העניין של הרצון הוא מקור הפשע. רצון צריך לסלול כמו תשוקה, אחד הרעלים של ה... כן, כן. אז יש שאני רוצה לנסוע למודו לא. שוב, צריך, לא צופה, צריך, להבחין, לא צריך, צריך להבחין בין, בין, בין צורך ובין העדפה. אם את, יש לך חופש, אז את עדיין יכולות להיות לך העדפות. זאת אומרת, את יכולה להעדיף אדום על כחול, כן? אין בזה, שום, אין בזה שום רע. השאלה, האם זה שאת עכשיו לא לובשת כחול, גורם לך לסבל? או שאת מקבלת את המצב, את היית יכולה להעדיף משהו, את יכולה גם לעשות דברים בשביל לשנות את המצב. דמלו אומר, איש נכנס למסעדה ושואל, יש לכם מרק פטריות? אומרים לו, לא, יש רק מרק תירס. אז יש אחד שאומר, מרק תירס? פוי, אני לא רוצה, אני הולך למסעדה אחרת. ויש אחד שאומר, מרק תירס? בסדר, אני מעדיף אותנו מרק פטריות, אבל אני אוכל מרק תירס. כן, מה, מה קרה? אפשר לחשוב. אז... אם אנחנו מצליחים להפוך את הצרכים שלנו, כאילו, את הרצונות שלנו, את התשוקות שלנו להעדפות, ואנחנו מסתכלים על זה כמו על משחק, בסדר, לא זה, אז זה, כאילו, לא, לא מת העולם. אז זה בסדר גמור. עכשיו, את גם יכולה לעשות דברים בשביל לממש את העדפות שלך, זה בהחלט בסדר, אין בזה שום דבר רע. אבל שאלה, אם, והמבחן כאילו זה כשההעדפה שלך לא מתממשת, האם את מתחייבת לסבול? Mm. האם את תולה את אושרך בקיום של הדבר הזה? אם את, נגיד, מתקשרת לבנים שלך ואומרים לך... אנחנו לא באים השבוע. אם זה גורם לך לסבל, אז זה סימן שאת עדיין תלויה בדבר הזה. אם את אומרת, אני מעדיפה שהם יבואו, אבל אם הם לא יבואו, אני גם אהיה מאושרת, אז, לא, אז קרה. לא קרה כלום, כן? Mm -hmm. זה לא אומר שאת לא צריכה, נגיד, אני מעדיף שהילדים שלי יהיו בארץ, אבל הם לא בארץ. Mm -hmm. אני... אני יכול להחליט שבגלל שהם לא בארץ, אני סובל. אני לא מוכן לקבל את המצב, זה לא בסדר. או שאני יכול להגיד, אני אמנם מעדיף שהם יהיו בארץ, אבל אני לא טורלה את אושרי בזה שהם יהיו בארץ. אז אני בגלל זה, אם הם לא בארץ, אני לא סובל. זה לא אומר שאני לא מעדיף שהם יהיו פה, אני מעדיף, כן, אבל זה בסך הכל העדפה, אומרת, ושוב, מה זה העדפה? אם את שואלת אותי, אז אני מעדיף, אבל זה לא שאני כל היום חושב מה יותר טוב או מה הייתי רוצה. אבל ניחסו על זה גם, אתה מסובן, זה כבר שכחת שבעצם היה משהו שהדקת, וזה המצב, זה לא המצב הרך. לא, זה גם מסוג הדברים שמה שאתה לא יכול לשלוט בהם, נכון, מה שאתה מתעסק עם זה בכלל. בטח, אבל באופן כללי, הכמות של הדברים שאנחנו יכולים לשלוט בהם היא מאוד מאוד קטנה. אנחנו, עכשיו, מה זה כל הנושא הזה של ביטחון? אנחנו מנסים לסדר את העולם ככה שיהיה בטוח, זאת אומרת שהוא יתנהג כמו שאנחנו רוצים. אבל זה לא עובד, אז אנחנו יכולים להשקיע את רוב חיינו ומרצנו בלסדר את הדברים שיתנהגו כמו שאנחנו רוצים. ואז בסוף משהו יקרה שבכלל לא... בדיוק, בדיוק, בדיוק. מה שנקרא ביידיש, מנשטראכט וגוטלאכט. צוחה. הבן אדם חושב והאלוהים צוחק, כן. הבן אדם מתכנן תכניות כן. ואלוהים צוחק, כן, כן, כן, בדיוק. הם זה... מאוד נהגו בקבוצה בתל אביב, בפעם הקודמת שאיפה אמרת. אני מאוד אוהגת את הקבוצה, את ההרגשות שלה בתל אביב, אבל אם נגיד בשנה הבאה הם לא איתי אין איזושהי סיבה, אני לא מתחייב לסבול. אבל זה נכון, כאילו, ברור שיכול לקרות שלא יהיה לנו נוח לנסוע, שאולי נמצא מורה, אם נמצאו מורה אחר, אולי סתם הקבוצה תתפרד. אולי ניסע לחוץ. כל מיני דברים, לא נוכל, אולי לא נוכל, כי אני יודע מה יהיה, זה אני בראש יודעת שזה לא בטוח שנוכל, למרות שזה נורא כיף, נורא נהיה. בטוח יודעים גם שזה לא נצחי, כי... כן, שאנחנו לא נהיים. נכון, משהו כבר היום אין ערב ערבים נורא כיפים, אבל היום יש ערב מיוחד. אחר, כן. בשיחה אחר לגמרי. אז מה, אז ערב אחר לגמרי, מי הבא שחייב להיות תמיד ובדיוק, כמו שרגילים כן. עוד סיפור אחרון? עוד אחד אחרון, כן. אוקיי. אצילות, אני שהוא מפרש פה את זה. Dignity. מילה שכמותה בדיוק לא מצאתי בעברית, היא מכילה את משמעות המילה כבוד. אך במשמעות הפנימית ביותר, אדם בעל דיגניטי הוא אדם אצילי, בעל יושרה וזקיפות קומה פנימיות. בסדר, זה דרך אגב, קוראים <ם> לארבעת <להיר> האמיתות של הבודה, ארבעת האמיתות הנאצלות, <תקל> שזה אותה <אותו תקל> כוונה כאילו, של... <תקל> <תקל> <תקל> <תקל> אצילות היא דבר נדיר ביותר. משרה או מעמד מכובד, מכובדים מעניקים כבוד. זה כמו ללבוש מעיל. המעיל, התחפושת התווית, מעניקים כבוד. תואר או מעמד מעניקים כבוד. זה כמו הסיפור הזה על הרבי החסידי שהגיע לאיזה עיירה והיה לו נהג, היה לו רכב כאילו, והוא, והוא נסע והוא אמר לנהג תלבש אתה את הקפוטה ואת ה... שטריימל ותיכנס ותראה איך יכבדו אותך יפה, איך יקבלו אותך יפה והוא נכנס בבגדים של עיקר ואמרו לו טוב אתה תשב שם ואז בפעם הבאה שהוא בא לשם הוא, הוא, הוא, הוא נתן לנהג לרכב כאילו שייקח רק את השטריימל ואת הקפוטה וייתן וישים אותם שם על הכיסא <laughs> אז הם אמרו, מה זה? אז הוא אמר להם, תראו, הרי זה לא אותי אתם מכבדים, אתם מכבדים את השטריימל ואת הקפוטה, אז בבקשה, תסדרו איתם, כן. אז זה כמו ללבוש מעיל. המעיל, התחפושת התווית מעניקים כבוד. תואר או מעמד מעניקים כבוד. אבל אם נפשיט אדם מדברים אלה, למעטים מאוד ישנה האיכות הזו של הצילות, הנובעת מחופש פנימי שמגיע מהיותנו שום דבר. No self. להיות משהו זה מה שאדם משתוקק אליו, והמשהו הזה מענית לו מעמד בחברה שאותו היא מכבדת. אפשר לסווג אדם בהגדרות שונות, פיקח, עשיר, קדוש, פיזיקאי, <אז> אבל אם לא ניתן להכניס אדם לאף הגדרה שהחברה מכירה, הוא אדם משונה. <אז> כבוד אמיתי זה לא דבר שניתן ללבוש, לאמץ ולהיות מודע להיותך מכובד, פירושו להיות מודע לעצמיותך, ומשמעות הדבר היא להיות קטנוני וקטן. להיות שום דבר, זה להיות חופשי מהרעיון הזה עצמו. להיות, לא להיות משהו או מצב מסוים, זו אצילות. האצילות הזו לא יכולה לה... זה אצילות? כן. האצילות הזו לא יכולה להישלל, היא תמיד ישנה. היא תמיד ישנה? אה. כן. עכשיו, מה שנגיד במעמודרה אומרים, או בזן, כאילו חלק מהזה, זה אחד שעכשיו... אני קורא שקוראים לו בנקי, שהוא אומר יש את ה-unborn, כאילו יש את ה... לא משנה, נגיד את המודעות, זה בעצם הדבר היחידי שהגעת איתו לעולם, כל היתר זה דברים שיוסיפו לך אחר כך, וזה ישנו, זאת אומרת, עבוד המים תמיד ישנו. הבעיה היחידה שלנו זה שאנחנו מכסים אותו עם כל מיני דברים, אבל אנחנו לא צריכים לייצר אותו, הוא קיים שם, ברגע שאנחנו מורידים את כל היתר, הוא שם, הוא קיים. רגע, זה של נתינפות יש כבוד המים כן. נכון. כן, אבל הם לא בודיסטו. כן. לאפשר זרימתם החופשית של החיים מבלי שיישאר אף משקע, זו מודעות אמיתית. עוד פעם את המשקע? לאפשר את זרימתם החופשית של החיים מבלי שיישאר אף משקע, זו מודעות אמיתית. משקע זה לא רק סיכרות, זה גם התניה. זה קונדישנינג, כן. אבל זה בדיוק הברווז הזה שיוצא מהמים, עושה ככה, וכל הטיפות עפות, אה, <אח> כאילו. <אח> התודעה האנושית היא כמו מסננת, המחזיקה בדברים מסוימים ומניחה לאחרים לחלוף. <אח> מה שהיא מחזיקה בו הוא כגודל התשוקות שלה. ותשוקות, עמוקות ככל שיהיו, נרחבות, גבוהות, הן קטנות, קטנוניות, משום שהתשוקה היא דבר ששייך למחשבה. <אח> <אח> התשוקות כן. ככל שהן גדולות הן קטנות? כן, נגיד שיש לך, אתה רוצה לשנות את העולם, אתה רוצה להביא שלום עולמי, אתה רוצה <אח> אפילו ליצור את הסימפוניה <אח> המוחלטת, <אח> כן. כן. כן, עדיין זה נובע מהמיינד. <אח> <אח> אז ככל שהיא, עמוקות ככל שהיא, יהיו, נרחבות גבוהות, הן קטנות קטנוניות, משום שתשוקה היא דבר ששייך למחשבה. לא לשמור, אלא לתת לחופש החיים לזרום ללא ריסון, ללא בחירה, זו מודעות שלמה. אנחנו תמיד בוררים או מחזיקים, בוחרים את הדברים שיש להם חשיבות ונאחזים בהם עד אין קץ. או שאנחנו זורקים מה שאנחנו לא רוצים. לזה אנחנו קוראים ניסיון, ולריבוי הניסיונות אנו קוראים האושר של החיים. ריבוי הניסיונות אנו קוראים האושר של החיים. עושר החיים הינו למעשה החופש מהצטברות החוויות. זה העושר האמיתי. לא החוויות. כן. אני אמרתי אותך על זה בסרט. לא, לא, לא. תעצרי אותו. אז למה, למה, לא, לא, חבל. אני מעצרת אותו. נו, אבל אני גם נורא איפה, זה הרבה הרבה... בסדר, אוקיי. אז תמשיך. אז אני אגמור ב... החיים הינו למעשה החופש מהצטברות החוויות. החוויה שנשמרת, שנאחזים בה, מונעת את המצב שבו הידוע איננו. מונעת את המצב. הידוע אינו האוצר, אבל הדת נאחזת בו. וכתוצאה מכך הורסת ומחללת את הבלתי ידוע. הבלתי ידוע, אנחנו נכנסים בידוע, אנחנו חייבים להתפססים, אנחנו לא רואים אותו פשוט. את הבלתי ידוע שהוא הדבר האמיתי. כן. בידוע הוא זה כיסוי, כל הכיסויים האלה שם. כן, כן, כן. תוספות. כן. החיים הם עסק מוזר. אשרי האיש אשר איננו דבר. זה הכותרת של הספר, כן. אשרי האיש, שהוא יודע שהוא איננו דבר. כן. נוסף, כן. זה מעניין שהוא כותב כאן על הקטע הזה על התוויות, על הדבר שכאילו התארים והזה. אז אני, הרבה פעמים אני חושבת לעצמי, פגעתי כבר פעם במישהי שאמרתי לה ‫מישהי שלמדה תואר זה או תואר אחר, ‫אמרתי אותי, לא מאמינה בתארים, אני מכירה דוקטורים מטומטמים, ‫בטח, ופרופסורים גם מכירה אנשים שלא למדו, ‫סנברי, סנברי, עם ידיים הכי טובות, ‫או עם תובנה חיים, ‫הוא עם תובנה בדיוק. ‫בטח, תארים זה לא... ‫-זה מצוי סליחה שאני כבר...